Radu Gir, Anotimpul umbrelor, Editura Vremea, București, 1993 Sonete și rondeluri, Ediție îngrijită și postfață de Barbu Cioculescu Cod ISBN 973-95-915-15